Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah la sharika la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna ahsanal kalami wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa innaka kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayuhal ikhwatu fillah ma'asirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah wa bi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada Malam yang berbahagia ini kita Kembali diberi Kemudahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melanjutkan Majlis ta'lim kita Dengan Melanjutkan Pembahasan kita dari Pembahasan tentang anwa'ut tawhid Jenis-jenis tawhid dan Manfaat daripada mengenal atau mempelajari Tauhidullah Nah pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui Dari syurut kalimat La ilaha illallah Syarat-syarat diterimanya Persaksian kita terhadap kalimat La ilaha illallah Yang merupakan sentral daripada Tauhid Nah, bahosanya syarat dari kalimat la ilaha illallah ada delapan syarat yang terkumpul dalam satu bait syair, yaitu ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidduka ma'ah mahabbatin, walinqiadu walqabulu lah, wazidath minuha. Al-kufranu bima siwal ilahi Minal asyia Qada uliha Yaitu yang pertama Al-ilm Yang menafikan kejahilan Yang kedua adalah Al-yaqin Yang meniadakan Keraguan, asyak Yang ketiga As-sidq Al-Ikhlas Yang menafikan Kesirikan Kemudian yang keempat Al-Silqu Yang menafikan Al-Kadib Kedusta'an Kemudian yang kelima adalah Al-Mahabbah Kecintaan yang meniadakan Kebencian Yang keenam Al-Ngkiyat Yaitu ketundukan Kepatuhan yang meniadakan penentangan Dan yang ketujuh adalah Al-Qabul, penerimaan Yang meniadakan peninggalan, meninggalkan Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Al-Kufranu bima siwal ilah yaitu mengingkari Seluruh sesembahan Yang disembah Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Wajib Mengingkarinya Mengingkari Sesembahan tersebut Segala bentuk Tawgut yang ridah Untuk diibadahi Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Itulah Tawgut jadi tagut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi yang pemiliknya ridah dengannya. 6. Nah, maka dia adalah tagut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtan ibut tagut. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul visi dan misinya adalah bagaimana Berdakwah, mewujudkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk togut. Segala bentuk sesembahan, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyul ikhatu fila rahimani wa Kemudian selanjutnya kita masuk kepada fasal berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah al-ihtimam bil-aqidati wa tawhid Perhatian dan sungguh-sungguh terhadap pelajaran akidah dan tauhid. Nam, soal yang pertama, pertanyaan pertama, lima za nah tamu bithohiri aksaru minqayrihi atau aksarok minqayrihi. Kenapa kita perhatian terhadap tauhid lebih dari yang lainnya? Nah, artinya dari seluruh syariatul Islam yang paling kita mengambil perhatian dengannya, mengutamakannya adalah perkara tauhid dari yang lainnya. Mengapa? Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, "Yang pertama adalah nahtammu bit tauhidi li asbabin katsiratin minha." Ya, kita Mementingkan perkara tauhid dari yang lainnya karena banyak sebab, diantaranya yang pertama tauhidu ridu huwa ar rubnul asasi yubna al yubna alaihi l islam wajatamthalu fi syahadatain la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Karena tauhid yang merupakan lawan dari kesyirikan. Itu adalah ar-Ruknul Asasi, adalah rukun yang paling asas, rukun yang paling mendasar, yang paling asas, yang yubna alaihi al Islam, yang Islam itu dibangun di atasnya, di atas rukun asas tersebut. Berarti Islam dibangun di atas tohid, dan ini terwujudkan pada ucapan per persaksian kita syahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Naam. Yaitu mempersaksikan la ma'budah haqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang diibadahi secara benar, secara hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan mempersaksikan bahwa Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini diambil dari hadis yang makruf dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu ma terkait dengan rukun-rukun Islam. Bunyal Islam adalah khamsin Syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ya, wa ikomis salawat, wa itaiz zakah. Ila akhir hadis. Bahwa dibangun Islam itu di atas lima asas, lima pondasi. Yang paling pertamanya adalah Syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Namp, di sini menunjukkan bahawa Tauhid adalah merupakan rukun asas yang Islam itu dibangun di atasnya, di atas rukun dan asas tersebut. Bahkan dari lima asas yang paling pentingnya yang paling pertamanya adalah syahadat lailaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Naam. Ya, kalau suatu bangunan diibaratkan dengan suatu bangunan sebagaimana Rasulullah memisalkannya dengan suatu bangunan maka tauhid syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad dan rasulullah itu adalah cakar ayamnya pondasinya ya adapun salat yang merupakan rukun yang kedua asas yang kedua adalah merupakan tiangnya tiangnya bangunan tersebut ya dan seterusnya barakallahu fikum Sampai kepada atapnya yang tertinggi Dari amalan yang tertinggi ya Adalah jihad Fisabilillah Yaitu atapnya bangunan tersebut Nah Barakallahu fikum Maka ini sebab yang pertama Sehingga kita lebih Mendahulukan Lebih perhatian terhadap perkara tawhid, ya Yang merupakan lawan daripada kesyirikan Dibanding dengan Ya hukum-hukum yang lainnya, perkara-perkara yang lainnya dalam syariatul Islam. 6. Nah, yang kedua, kita lebih mementingkan perkara tauhid dari yang lainnya. Huwallazi yudkhilu bihil kafira al-islama fala yuqtal karena tauhid. Dialah yang memasukkan dengannya orang yang kafir ke dalam Islam. Sehingga orang kafir itu tidak lagi diperangi atau dibunuh. Karena sebab dia masuk ke dalam Islam. Nah. Karena dia masuk ke dalam Islam, sehingga dengan dia Islam, berarti dia mentohidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua persaksian tersebut. Syahadatain. Nah. Sebagaimana dalam hadis yang juga berulang-ulang kita, Sampaikan sabda Nabi saw. Umar tu an uqatilan nasahatta ya kululah ilah illallah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid. Ya, jika mereka mengucapkan yasumum ini di maahum wa amwalhum wa hisabhum allahillah taala. Ya, illa bi Islam wa hisabhum allahillah taala. Jika mereka mau mengucapkannya, mau melakukan ya, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maka terpeliharalah ya darahnya dan hartanya. yakni haram untuk dibunuh dan haram untuk dirampas hartanya karena dia muslim yang mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Maka sebab yang kedua bahosanya dengan tauhidlah orang yang kafir menjadi Islam sehingga dia tidak dibunuh. Ya maksudnya walaupun seorang mengaku Islam tapi kalau dia tidak faham tauhid dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak sah keislamannya tidak keluar dari hukum kufur barkalifikum. Ya, karena dia pasti akan melakukan kesyirikan. Ketika dia tidak memahami tawhid dengan baik, maka pasti dia akan jatuh ber kepada berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Apakah itu syirik besar, syirik kecil, atau syirikun khofi. Syirik yang samar, yang lebih samar daripada langkahnya semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Barakalofikum. Maka ini sebab yang kedua. Yang ketiga, kita lebih mementingkan perkara tawhid mendahulukannya dari yang lainnya karena dakwatu jami'il mursalin ila umamihim kalau Allah ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullahu wajitanibu ta'ud karena tawhid adalah merupakan dakwanya seluruh para rasul kepada umat-umat mereka Allah ta'ala berfirman walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan benar-benar kami mengutus pada setiap umat Setiap generasi seorang rasul agar mereka memurnikan tauhid hanya kepada Allah taala ibadah dan menjauhi segala bentuk toghut yakni kesyirikan. Maka seluruh rasul yang diutus oleh Allah taala dakwanya adalah tauhidullah. Bagaimana umat manusia ini mentauhidkan, mengesahkan, menyendirikan Allah taala dalam seluruh jenis ibadah. Ya, semua rasul dari Nuh alaihissalam sampai kepada nabi kita Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim alaihi salatu wassalam. Beliau seluruh para rasul yang pertama dari yang terakhir sampai yang terakhir semuanya berdakwah dengan tauhidullah. Ya, Bahkan kesyirikan itu muncul Yang merupakan lawan dari Tauhid Itu di masa Nabi Nuh alaihissalam Sebelum masa Nabi Nuh Tidak ada kesyirikan Dari Adam alaihissalam Sampai sebelum diutusnya Nuh Yang ada adalah dosa-dosa biasa Bukan kesyirikan Membunuh ya Merampok dan lain sebagainya Tetapi kesyirikan belum ada Kesyirikan itu muncul di zaman Nabi Nuh, sebelum beliau diutus, yaitu mengkultuskan lima orang soleh, ya wali-wali Allah yang mereka itu meninggal dunia lalu generasinya meng, mengibadahinya, ya menyembahnya, ya yang awalnya melukis gambarnya lukisannya lima orang soleh tersebut lalu dipajang di majelis-majelis mereka dalam rangka mengenang jasa-jasanya. Tapi setelah itu meninggal generasi yang pertama, muncul generasi berikutnya, bergeser ya. Bergeser dari yang semula hanya sekedar mengenang jasa-jasanya berubah menjadi apa? peribadatan ya. pengkultusan. Naam. Sehingga ujungnya 5 orang soleh tadi disembah. Ya, dijadikan sebagai ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini Allah kekalkan dalam surah Nuh. Wa qalu la tadharrunna alihatanakum wa la wala su'an wala yagutsaw wa ya'u qawana sar. Fala tazididz zalimina illa dalala. Naam. Allah taala mengekalkan dalam surah Nuh. Mereka mengatakan yani para pelaku-pelaku syirik ini la tadzarunna alihatan jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian yaitu waddan wala suan orang yang bernama wadd yang bernama sua yaquf yauq dan nasr jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan itu ya yakni setelah mereka lukis ya gambarnya membuatkan patung-patungnya 6. Nah, ketika Nabi Nuh diutus berdakwah, ya, untuk memberantas, meninggalkan semua bentuk-bentuk peribadatan yang syirik tersebut. Tapi mereka menentang kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka menentang kepada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga sunnatullah mereka diazab oleh Allah Taala dengan ditenggelamkan, ya, kaum Nuh yang maruf dalam sejarahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan bersama kurang lebih 80 pengikut beliau. Di mana beliau berda'wah 950 tahun. Cuman 80 kurang lebih pengikutnya. Sehingga Allah tidak menuntut Nabi Nuh, "Mengapa pengikutmu cuman sedikit?" Barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperihatkan oleh Allah taala Ya umat yang besar jumlahnya atau sebelumnya diperlihatkan oleh para nabi dan pengikutnya ada nabi yang pengikutnya cuma rohot ya di bawah 10 ada yang nabi laisa mau illa rajulun au rojulan. tidak ada pengikutnya melainkan satu orang atau dua orang ada nabi yang raaitu nabiyan walaisa mau ahad ada nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya Nah, Allah tidak menuntut kepada mereka kenapa tidak ada pengikutmu, barakahlavikum. Ya, sehingga di sini dalil bahosanya, ya pengikut jumlah, ya yang mengikut dari orang yang berdakwah itu bukan ukuran bahawa itu kebenaran. Bahkan kalau sunnatullah, kandungan dalil-dalil dari Al Quran dan Sunnah, bahkan nashun sore, Nas yang jelas. Bahwa kebenaran itu selalu jumlahnya lebih sedikit daripada kebatilan. Barakahalofikum. Kalau memang benar-benar orang yang mendakwakan kebenaran itu istiqomah dan jujur di dalamnya, maka sunnatullah menunjukkan bahawa pengikutnya lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Dan ini sekian banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis. Nabi kita sallallahu dan cukup hadis yang antum ketahui semua hadis iftirakul ummah 73 golongan 72 dalam neraka satu golongan saja yang masuk surga. Di sini dalil barakallahu fikum yang menunjukkan penduduk surga lebih sedikit dibanding dengan penduduk neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim yaitu satu banding 1000. Penduduk surga satu yang masuk dalam neraka adalah 1000 dari seluruh manusia. Nah, walhasil Barakallahu fikum Nabi Nuh alaihissalam Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah berdakwah kepada Tawheed Ya, memberantas Kesirikan yang terjadi pada kaumnya Nah, yang Allah Ta'ala Kekalkan dalam api neraka Di dalam Al-Quran Al Lalu kemudian ketika kaumnya Menentang, maka Sunnatullah Menunjukkan mereka disiksa oleh Allah Ta'ala Di dunia dengan ditegelamkan Di laut ya Laut yang pasang Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh bersama Pengikutnya yang sedikit Nah Sampai kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah Yang diutus oleh Allah Karena sebab Kesirikan yang menyebar kembali Di Jaziratul Arab Dengan menghidupkan Lima patung yang di zaman nabi nuh itu terdampar di pesisir pantai jedda dihidupkan oleh amr bin luhai lalu mengajak kaumnya untuk menyembah beribadah kepada patung-patung tersebut terjadi kembali kesyirikan menyebar di jaziratul arab maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh allah subhanahu wa sebab pengutusannya adalah karena tauhid oleh karena itu allah taala berfirman dalam suratul nahal yang telah kita bacakan ayat 36 walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan apa visi dan misinya ani'budullaha wajatan ibadut tagut visi dan misi yang diutus seluruh rasul yang diutus oleh Allah adalah memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan nah ini sebabnya pengutusan para rasul ya bahkan sebab diciptakannya seluruh makhluk ya adalah karena tauhid ini sebab yang keempat. Ya, bahwa kenapa kita lebih mementingkan tauhid daripada yang lain? Liannahu wallazi khalaqallahu alamin liajlihi. Karena dengan tauhid itu menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta ini. Pikirkan bahwa alam semesta dicipta oleh Allah karena sebab tauhid. Barakallahu dan terkhususkan ciptaan jin dan manusia, karena sebab tauhid. Allah Taala berfirman: Ulama, khalakatul jinnawal insaillalliyakubul. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia. Kata Allah kalau bukan karena ibadah, kalau bukan agar mereka memudikan ibadah itu hanya kepada. Artinya, tidak akan dicipta kita semua manusia dan juga para jin, kalau bukan karena sebab tauhid. Barakallahu Kita lihat dalam Suratul Baqarah. Ya, yang masyhur yang mungkin Kita semua menghafalkannya, barakallahu Ya, firman Allah Taala, "Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul al arda firashan was binaan, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." fala taj'alu lillahi andad aw wa antum ta'lamun di sini lebih umum Allah taala menyeru seluruh manusia tidak khusus orang yang beriman saja semua manusia untuk memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah rob kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian yang menciptakan bumi sebagai hamparan menciptakan langit sebagai atap bangunan lalu menurunkan hujan dari langit dan menimpa bumi ini lalu bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan terciptalah makanan yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di bumi ini semua yang Allah yang menciptakannya untuk apa Allah ciptakan ubudu rabbakum untuk karena agar kalian mentauhidkan memurnikan ibadah hanya kepada Allah wala tajalulillahi andada wa antum dan agar jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah kecirikan tandingan padahal kalian mengetahuinya. Jadi barakallahu fikum. Sebab penciptaan alam semesta ini adalah karena sebab tauhid. Sebab penciptaan jin dan manusia karena tauhid. Sebab diciptakannya surga neraka dan seluruhnya adalah karena tauhid. Naam. Dengan sebab itulah kita lebih mengutamakan, mementingkan perkara tauhid dibanding dengan yang lainnya, mendahulukannya ya para nabi demikian, para rasul demikian nabi kita s.a.w mengkhususkan tawhid diutus oleh Allah 13 tahun di Mekah, 10 tahun sebelum perintah syariat yang lainnya perintah sholat, turun 3 tahun di Mekah ya, sebelum itu 10 tahun murni, dakwah tawhid tidak ada dakwah yang lain tawhid setelah 10 tahun di Mekah ya turunlah perintah sholat beliau di isra mi'rajkan oleh Allah Ta'ala kemudian disyariatkanlah sholat Rasulullah sholat 3 tahun di Mekah genap 13 tahun di Mekah kemudian hijrah ke Madinah ya 10 tahun di Madinah setelah itu Rasulullah meninggal dunia fikir, dengan umur 63 tahun nah walhasil belum ada hukum-hukum atau perintah-perintah syariat yang lainnya. Tetapi yang ada adalah tauhid. Ya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa perkara tauhid kita lebih perhatian dengannya dan lebih, dan lebih mementingkannya dalam dakwah ya, fitah kepada umat manusia hendalah kita menitik-menitik beratkan kepada perkara tauhid ini. Nah, karena percuma mereka sholat, puasa, zakat, namun mem memiliki keyakinan kesyirikan dalam kalbunya, melakukan kesyirikan dengan amalan-amalannya, ucapannya, perbuatannya. Nah, maka itu akan sia-sia, barakalafikum. Ya, akan sia-sia. Maka semua kita tidak menginginkan akan mendapati amalannya di sisi Allah nanti sia-sia. Yang Allah katakan dalam Al Quran, wa qadimna ilama amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura kami datang menghadapi amalan-amalannya para hamba nanti di hari kiamat kata Allah lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan haba'an mansura yakni tidak berarti tidak bermanfaat kenapa karena sebab mereka jatuh dalam kesyirikan karena sebab mereka melakukan kesyirikan baik dengan ucapan dengan perbuatan terlebih-lebih dengan keyakinan di dalam qalbu wal iazubillah. Ya. Kaum muslimun masih banyak yang memiliki keyakinan-keyakinan syirkiah. Ya, sebagai contoh misalnya, enam meyakini bahwa fulan yang meninggal dunia bisa memberi manfaat mengetahui perkara gaib. Ya, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebut-nyebut nama orang tersebut ya yang kita yakini bahawa dia punya karomah maka disebut-sebut namanya ya ini keyakinan syirik barakallahu fikum atau meyakini berdoa harus di sisi kuburannya syirik nah ya sama juga dengan memanggil ya meyakini orang-orang tertentu bisa berdoa menolak hujan turunnya hujan ya yang dikenal dengan pawang-pawang Waliyadzubillah, ya, atau ketika hendak melaksanakan pesta pernikahan misalnya, ya, untuk menahan hujan melakukan ritual tertentu, ya, berbagai macam ragamnya, ada yang dengan Waliyadzubillah celana dalam, ada dengan alat-alat tertentu untuk meyakini bahwa dengan cara itu bisa menolak hujan, ya, sehingga pesta pernikahannya bisa lancar wali yadubillah. semua ini keyakinan syirkiah. Naam, mengkultuskan individu, meyakini wali-wali bahawa mereka itu punya karamah, demikian dan demikian. Ini yang banyak. Ya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, bahkan Rasulullah sebagai rasul, manusia yang paling afdol, beliau marah ketika dipuji berlebihan. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, datang seorang lelaki memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi dengan mengatakan anta sayyidun nas wa anta sayyid ibnu Nas engkau adalah pimpinannya manusia engkau adalah anak pimpinan manusia engkau adalah engkau adalah Rasulullah marah ya kepada orang tersebut dan beliau mengatakan la tatruni kama attaratinnasda Isa bin Maryam jangan engkau berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana berlebih-lebihannya kaum nasara terhadap nabi Isa bagaimana kaum nasrani berlebihannya kepada nabi isa sampai mereka meyakini nabi isa adalah anaknya allah auliyad billah atau titisannya allah tritunggal laqad kafaralladziina qalu innallaha thalathsulasah benar-benar sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya allah yang ketiga dari tiga maksudnya trinitas ini keyakinannya kaum nasara terhadap nabi isa alaihi Ya Allah taala menegaskan bahwa itu kekufuran. Telah kafir orang yang meyakini demikian. Maka Rasulullah marah, jangan sampai kalian memujiku berlebihan sehingga seperti kaum Nasrani berlebihan terhadap nabinya Nabi Isa alaihissalam. Naam, akan tetapi kita muliakan, kita agungkan beliau sebagai nabi dan rasul, sebagai manusia yang paling afdal di muka bumi ini kita muliakan dan agungkan beliau dan kita mencintai beliau melebihi daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri terhadap kedua orang tua terhadap seluruh manusia tetapi bukan berarti kita menyembah beliau bukan berarti kita meyakini bahawa beliau punya uh, sifat uluhiyah sifat ubudiyah yang berhak diibadahi yang berhak dimintai doa tidak beliau sudah meninggal dunia Beliau manusia biasa Tidak boleh dimintai doa Yang Allah Ta'ala telah Kekalkan di dalam Al-Quran Kul innama anabasyur Mithlukum Katakan Wai Muhammad kepada mereka semua Bahawa engkau adalah manusia biasa Seperti kalian yang menyembah kepada Allah Tetapi tidak boleh disembah Tidak boleh diibadahi Demikian Barakallahu Fikum Pelhasil bahwasannya Penciptaan seluruh alam semesta dan khususnya jin dan manusia sebabnya adalah karena tauhid karena tauhid bahkan pengutusan para rasul juga diutus karena tauhid dan diturunkannya wahyu dari langit dari alkitab kitab-kitab dari langit juga karena sebab tauhid semua ada di dalam al-Qur'an barakallahu fikum wa ma arsalna min qablikam min rasuli illa nuhi ilai annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa Hua ana faabudun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang Rasul pun melainkan kami turunkan kepadanya wahyu. Ya isi dari wahyu itu visi dan misinya adalah murnikanlah ibadah itu hanya kepada aku kata Allah. Enam. Jadi semua karena tauhid. Enam sehingga kita lebih mementingkannya dari yang lainnya. Kemudian sebab yang kelima Kata beliau Syekh Muhammad Jamil Zainu Al-Hatidah Al-Tawhidu Yashmalu Tawhid Al-Rabbi Wal-Ila Wal-Hukma Yashmalu Tawhid Al-Rabbi Wal-Ila Wal-Hukmi Wal-Asma'i Wal-Sifat Wa-Jami'i An-Wa'il Ibadat Karena Tawhid itu adalah Mencakup Tawhid Rububiyah Tawhid Uluhiyah Tawhid Hukumiyah Ya Tauhid al-Hukum dan Tauhid asma' wa sifat dan seluruh jenis-jenis ibadah Nah, disini Barakalofikum penting kita memahami ya, ucapan ulama Ahlus Sunnati wal Jama'ah sini beliau menyebutkan tentang al-Hukum jadi sudah terdahulu pembahasan kita bahwa jenis Tauhid ada tiga Tauhid uluhiyah, Tauhid rububiyah dan Tauhid asma' wa sifat tidak ada Tauhid yang keempat Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian Mereka yang mengatakan Tauhid yang keempat adalah Tauhid Hakimiyah Atau Tauhid Al-Hukumiyah Nah, maka Tauhid terkait dengan Hakimiyah Ini telah mencakup Di dalam Tauhid Uluhiyah Dan dalam Tauhid Rububiyah Jadi tidak perlu Diciptakan Tauhid yang keempat Ya Memang pembahasan jenis tawhid tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Bahawa tawhid terbagi tiga Tapi ini muncul dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah Berdasarkan istikra penelitian dari dalil dari Al-Quran dan sunnah Dan sepakat ulama ahlus sunnati wal jamaah Menetapkan bahwasannya jenis tawhid itu ada tiga Tidak ada yang keempat Adapun pun tawhid hakimiyah Maka dia masuk sebagiannya maknanya dalam tawhid uluhiyah dan sebagiannya masuk dalam makna tawhid rububiyah Nah, adapun pun dalam tawhid uh, Rububiyah Kita meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak menetapkan hukum Yang menetapkan perintah dan larangan hanya Allah ta'ala Ini rububiyah Ya Hukum-hukum itu semua yang berhak membuatnya hanya Allah ta'ala Ini makna rububiyah Ya Adapun dalam makna uluhiyah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang ketika Dia yang menetapkan hukum maka kita sebagai hamba Allah wajib berhukum dengan hukum Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk pemurnian ibadah kita kepada Allah Taala maka kita menerapkan seluruh hukum Allah ini terkandung dari tohid uluhiyah ya jadi dari satu sisi al hukumiyah ini masuk dalam makna tauhid rububiyah dari sisi yang lain masuk dalam makna tauhid uluhiyah jadi tidak ada tauhid yang keempat ya sehingga para ulama memfatwakan yang menetapkan tauhid yang keempat itu penetapan yang sia-sia ya karena dia sudah masuk di di tauhid uh, uluhiyah dan sebagian dari tauhid rububiyah dan tidak ada yang mengingkari tentang hukumiyah ini hakimiyah ya ulama ahlussunnah menetapkan waman lam bima anzalallahu fa humul kafirun ya siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah mereka itu orang kafir mereka itu zalim mereka itu fasik ya barkal tetapi yang menciptakannya adalah para kaum khawarij yang diinginkan dengannya kebatilan ya mereka menciptakan tohid hakimiyah mereka inginkan darinya adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah secara kafah. ya Sehingga mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang menjalankan negara ini tidak murni berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua kafir. Berhak dibunuh. Berdasarkan perintah hadis Umir Tuhan uqautil lannasah hatta yashhadu hatta yakulu la ilaha illallah. Barakalafikum. Kalau hasil ini perkara yang penting Untuk kita ketahui Karena ini telah terjadi di Sahati dakwah Di alam, di lapangan dakwah di alam ini Di dunia ini Sebagian dari orang-orang yang menyandarkan dirinya Pada ulama' menciptakan Tauhid haqibiyah nah, Yang diinginkan dengannya adalah Kebatilan ya Dan sampai hari ini Para da'i-da'i banyak yang Masih menetapkan ya, Tauhid jenis yang keempat ini yang terpengaruh dengan pemikiran kaum Khawarij yakni para pemberontak ya kepada kaum muslimin pada pemerintah Islam. Nah, wallahu alam bisawab. Ini sebab yang kelima bahwa kita lebih mementingkan tauhid karena tauhid mencakup tauhid rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak Mengatur alam semesta ini memberi rezeki menciptakan Enam Yang menguasainya Itu makna Tauhid al -rubiah. Dan mengandung Tauhid al-Uluhiyah Iaitu Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala Dan tidak melakukan kesyirikan Kemudian Asma' wa sifat yaitu menetapkan Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Terkadang kita dapati ulama membagi tohid menjadi dua. Dua jenis. ya Ini tidak bertentangan dengan yang membagi tiga jenis. Kalau dua jenis sering kita, kalau membaca kitab-kitab para ulama, kita sebagian kita dapati, atau banyak mereka kita dapati menetapkan tohid dua jenis. Yaitu tohid ma'rifah wal isbat Itu yang pertama. Yaitu tohid ma'rifah wal isbat Mengenal dan menetapkan. Di sini adalah yang dimaksud tohid. Rububiyah dan asma' wa sifat. ya, Yang dimaksud di sini adalah Tauhid, rububiyah dan asma' wa sifat. Mengenal dan menetapkan. Mengenal Allah melalui nama-namanya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, kita lihat langit, bumi dan semua ciptaan. Sehingga kita mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaan tadi. Sehingga ini disebut dengan Tauhid al marifah wal -ifbat. ya, Tauhid yang kedua adalah tauhid at-talab wal qasd tauhid at-talab wal qasd yaitu tuntutan dan qasd niat kemurnian yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah ya karena kita dituntut setelah meyakini rububiyah Allah ya setelah mengenal Allah maka kita dituntut memurnikan ibadah jangan memperserikatkan Allah dengan sesuatu pun ya sehingga disebut dengan tauhid at-talab wal qasd ini tidak bertentangan Barakallahuikum Dengan tiga jenis Tauhid yang telah kita sebutkan Nah Taip. Masih tersisa waktu Kita lanjutkan Poin oh, yang ke enam ya. Kita lebih mementingkan Tauhid Kata beliau Rahimahullah Tauhidu fil asma'i wa sifat muhimmun jibdan Faqadil taqaitu Bishab bin Muslimin Ya'kulu Inna fi kulli makan Fa'kultu lahu In aradta bihi In aradta bihi dhatahu Fahada khata'un kabirun Lianna allaha ta'ala ya'kul Ar-Rahman alal arshistawa Ayy ala wartafa' Kerana tawhid Ya Mengandung tawhid Asma' wa sifat Maka tawhid asma' wa sifat ini Muhimmun jiddan Sangat penting sekali yang aku pernah menjumpai kata penulis pernah menjumpai seorang pemuda muslim dia berkata sesungguhnya Allah fi kulli makan. sesungguhnya Allah di setiap tempat di setiap tempat maka aku katakan kepadanya jika engkau menginginkan dengan ucapanmu itu zat Allah di setiap tempat fahada khataun kabir ini kesalahan besar kenapa Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ini yani tujuh tempat di dalam Al-Quran, Allah menetapkan dirinya Ar-Rahman Al-Arsyistawa, bahawa Allah yang Maha Rahman di atas Arus, di atas singgasananya, ya, menetap, meninggi. Berarti Allah menetap, meninggi di atas Arus. Zat Allah tidak boleh kita mengatakan zat Allah itu di mana-mana. Tapi kalau yang anda inginkan Allah di mana-mana adalah ilmunya Allah, pengawasannya Allah, benar. Ini kebenaran. bahwa ilmu Allah mencakup. Mengetahui seluruh apa yang terjadi. Bahkan mengetahui apa yang tersembunyi dalam kolbu kita. Allah mengilmuinya. Begitu pula pengawasan Allah. Allah mengetahui, mengawasi kita semua. Dimanapun kita berada. Tetapi kalau yang diinginkan zat Allah di mana-mana. Maka ini bertentangan dengan tujuh tempat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Surah Tohah pada ayat yang kelima, ya, Ar-Rahman Allah itu menetap, meninggi di atas arusnya. Nah, ya, sehingga Imam Ahmad pernah membantah seseorang yang meyakini Allah di mana-mana, ya, kemudian beliau dia melewati sebuah bangkai. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Apakah engkau meyakini bahwa Allah ada pada bangkai tersebut?" Wal billah. Ini untuk mendekatkan logika pemahamannya bahwa apa yang Anda yakini itu keliru dan berbahaya. Ya. Tidak mungkin kita mengatakan zat Allah berarti ada juga pada bangkai tersebut. Wala haula illa billah. Ta'ala Allah 'uluwan kabira 'amma yasifun. Maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya Dari sifat yang rendah, yang hina yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Maka pembahasan asma wa sifat ini penting Dengan itu kita bisa mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, kita mengenal sifat-sifat Allah Sebagaimana yang telah terdahulu Sebagian kita telah menjelaskannya wallahu a'lam bissawab ya waktu salatul isya telah masuk kita cukupkan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Wa wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik syadallahilailahi anta astaghfiruka wa atubu ilaika akhiru dawanan alhamdulillah rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh